Все життя йому було отруєне, і до самої своєї смерти ніколи не міг він забути тих хвилин, коли стояв він на допиті вічнавіч із Винниченком. І говорив йому, ледве не смілюючись очі звести. Та ти ж казав, це ж усі чули. Пам'ятав на все своє життя злобний погляд Винниченків. Пам'ятав і страшні оповідання про те, як під час кари шматками виривав кнут м'ясо, як ледве живого на візка поклали Винниченка і відвезли до шпиталю. Доводилося йому не раз чути і просто прокльони від жінки Винниченкової. Все своє життя носив на собі тягар страшного сорому донощик з неволі. Та приклад Білокоза, його правдивий донос на Винниченка – підбадьорили деяких людців у тому ж селі. Селянин того ж села Доброволля, Трохим Торянин та дячок Святодухівської церкви Кирило Михайловський подали собі доноса на управителя маєтку купця Немирова. Скаржився Торянин, що одного разу прийшов до нього в хату управитель і почав лаяти – «Що ти не працюєш ні на себе, ні на поміщика, ледащо? Ти надієшся на те, що тепер государ є і тим повинностям на пана нерачителен?» А він, торянин, мовляв, відповів немерово так. «Якщо, пане, справді государ є, помилуйте панщиною. Нащо тобі? Немає його. Знай поміщика, що ти його кріпак закричав що сили, виходячи з хати немиров і додав до того непристойну лайку. Ось про тії негожі слова й доносив кріпак на свого управителя. Дячок же Михайловський до цього доносу додав і свого. Мовляв одного разу управитель: "Зайняв дячкові телята". Послав дячок з першу служницю прохати, щоб випустив той, віддав теля Прогнав управитель служницю. Послав дячок тоді жінку. Прогнав управитель і жінку. Пішов сам. Але управитель, побачивши дячка, не дав йому й слова промовити. Ударив його зараз по шиї так, що дячок вилетів у присінок. Трохи упам'ятавшись, почав дячок говорити управителів, «За що мене б'єш? Коли я винен, Відсилай куди хочеш, до суду. Про це ж є іменний його імператорської величності указ, а не мирів на те, який тобі чорт такий указ дав, думали дячок Сторянином. І не Мирова на ту дорожку справити, що нею Винниченко пішов. Та підібрав Немиров свідків як слід, не змогли довести свого доноса обидва донощики. І наслідки були для них несподівані. Ухвалив суд покарати обох на тілі і заслати до Іркутського на поселення. Присуд пішов на затвердження, на конфірмацію до царя. 18 грудня 1801 року затвердив цар Павло такий присуд – покарати обох кнутом і випустити на волю. Так замість Немирова поплатилися своїми спинами обидва донощики, І все життя їм не було потім проходу. Глузували з них скрізь. Сміялися, що дуже велику нагороду дістали від царя за донос. І дійсно, тієї нагороди забути не могли обоє. Вже років через п'ятнадцять по тому Досить було б провести дічкові долоною потілі, як вимальовувалися сліди, червоні плями від колишньої страшної кари. І з люттю згадував дячок ту хвилину, як наважився до нос подати: Скільки в царя Павла дітей? Старий і суворий був майор Іван Переверзів. А в його невеличкому сільці Троїцькому обоянського повіту на Курщині, чисто все живе тремтіло, як бачило десь поблизу високу худу постать свого лютого пана. Славився пан на весь уїзд своєю люттю, своїм завзяттям. Тож не дивно, що коли взимку заїхав до батька в гості син Назар, визнав за краще молодий пан лишити батькові в науку свого кріпака Захара Сургакова, бо ж Сургаков, на думку панську, злий приклад давав іншим дворакам Переверзіва. Від самого дитинства і аж до 33 років не знав Сургаков жодного доброго дня. Все його життя було важким поневірянням по панських передпокоях на панській службі. Не один раз і карали люто Сургакова. Не один раз після тяжких кар різками лежав він тижнями десь у стайні на соломі, гаячи свої рани. Та кари постійні, лайки, бійки й погрози тільки загартували вперту натуру Сургакова. Увесь час мріяв він про те, щоб зібрати гурт таких же, як і він, знедолених, скривджених двораків, і з ними разом помандрувати кудись геть далеко від пана. Чи на Кубань, чи до Новоросії, чи й сам не знав він куди, аби тільки не було там панської влади. От такого неслух'яного, непокірного кріпака лишив Назар Іванович Переверзів своєму батькові. Та лайки старого Переверзєва. І бійки тільки більше розпекли Сургакова. І одного вечора один із панських підлиз доніс старому панові, що Сургаков підбиває кріпаків тікати на південь. Розпалився дуже старий майор. Наказав притягти Сургакова.